Ну, якось так, пугу, пугу, а ти, якщо будеш готовий, тричі присвистиш мені у відповідь. Тоді я знатиму, що все в порядку, і можна заміряти кроки до того місця, де закопаний скарб. Золото поділимо навпіл. Згода. Той придуркувати щось в голові хвилину чи півтори, а потім на знак порозуміння плюнув собі на долоню і міцно потиснув мені руку. Це його так пацюк навчив по-американськи. «Гаразд, – каже трясучи моєю провицею, – нехай буде по-твоєму, Чиро Есперідайонне. Так буде по-чесному. За три дні я чекатиму сигналу на домовленому місці». Поривчістий пустельний вітер хрустів нам коло нас піщинками, тим самим створюючи незабутнє тло низькому старечому голосу оповідача. Дай ще папіроску, але чудно попросив перуанець. Я вдруге простягнув йому пачку марбору, витерсивши з неї кілька сигарет. Через три дні, як ви розумієте, був повний місяць, і нічка, на щастя, видалась безхмарною. Провадив далі наш незваний гість, запаливши сигарету. Яскраве місячне світло заливало плато. Тіні були чіткими і довгими, саме те, що треба. Я прибув на місце зустрічі якраз вчасно, щоб просигналізувати скаженому білові про початок розшуків скарбів мого діда. Я знав, що він там, на горі, чекає на мене. А тоді я? Гм. Чиро чомусь зам'явся. Його погляд почав кидатись з боку на бік, а пальці збентежено. Розминали сигарету. Як і домовлялись, я подав знак, а біл, ну, це, ну, він тоді перганець заглух, наче магнітофон у якомусь сіли батарейки. Що, згораючи від нетерплячків, беполив я? Коротше, біл свиснув. І файно так свиснув хлоп'ята. Дивним голосом протягнув щиро і сильно затягнувся цигаркою, замислено втопившись кудись у далечінь. Вогник на кінчику папірозки на мить розгорівся, окресливши глибокі зморшки довкола сухих та порепаних губів перуанця. Ну, і що потім? Пошубки спитав я, відчуваючи, що це ще не кінець історії. Досвистівся судмед-експерт зі столиці сказав, що після того, як з тіла витягли всі кулі, від скаженого біла залишилась одна шкурка. Як це так? Напередодні я обійшов усі найближчі села і розказав усім чоловікам, що бачив, як уночі скажений біл виманяє їхніх кізочок свистом а потім хапає їх і кидає у мішок. У нас тоді в окрузі завівся козакрат. Ніяк піймати не могли. От народ і переполошився. Перше чуєш, що кози реагують на свист, як на переманку», – ставила свою репліку Маруся. Чиро скрадливо сміхнувся. А односельці теж мені спочатку не повірили. Однак все ж таки вирішили піти і перевірити. А зброїлись старими пістолетами і гнотовими рушницями, у половини з яких калібр такий, що можна слона з першого пострілу завалити. І рушили. Спершу з мене кепкували, дивились як на йолопа. Але ви самі чудово знаєте, ми, перуанці, народ своїй рідний. Постійно кидаємось з однієї крайності в іншу. По дорозі хуторяни безперестанку підсміювалися наді мною. Аж тут зирк на пагорбі над фермою ті бурців Карлоса і справді причаївся скажений біл. Усі зразу принишкли, а я їм кажу почекайте трохи, зараз він свистіти почне. А потім непомітно для інших відступив у темряву і один раз погукнув совою. Біля почув мене зрадів, мабуть, сильно, і взявся свистіти у відповідь. От тоді фермери неначе показилися і, недовго думаючи, почали палити в біла з усіх стволів, нафарширували бідолаху свинцем по саме горло. Але що не він, крав кіз, обурен, заперечив мій напарник. Я не знаю, хто у нас крав кіз, але відтоді, синку, свистіти в цих краях не рекомендується. 17-25 серпня 2010-го, Київ, Одеса. Чому ми не купили фабрику по заготівлі хом'яків? Батьківщини морських свинок є Південна Америка, а саме Еквадор та Перу. В жодній іншій частині світу, в природних умовах, ці гризуни не будяться. Перша морська свинка була одомашнена ще за п'ять тисяч років до нашої ери. Під час розкопок у археологи досить часто натерпляли на статуетки, що зображають цих гризунів. Такі фігурки створювалися андійськими племенами у період 500-го року до нашої ери по 500-й рік нашої ери. Представники культури моче взагалі поклонялися крихітному гризунові наче богові. На момент завоювання іспанцями Перу морські свинки використовувалися народами анд у господарстві. Як в жило м'яса, та в ритуальних цілях жертвування крові, воржіння на внутрішніх тощо. Уперше, в Європейській історії, морська свинка згадується у Педро Сєси де Леона, іспанського історика. В його книзі Хроніка Перу. У 16 столітті іспанські, голландські та англійські торговці починають завозити їх до Європи. Гризон швидко стає популярним в яко екзотичної домашній тваринки серед представників вищого класу, і навіть серед членів королівських родин, зокрема. Цих тваринок дуже полюбляла королева Єлизавета І. На сьогоднішній день у деяких країнах Південної Америки, наприклад, в Еквадорі, Перу та Болівії, м'ясо морської свинки вважається найбільшим делікатесом.